І не повіриш навіть на тебе. Мила, ні в чому не винна, Фіоно. Вибачиш? А тепер я нарешті йду пісяти, виголосила Марта в мікрофон. Це оголошення публіка прийняла найзахопленіше. Вона просто шаленіла. А я думав, що може це гуде в мене в голові. Але Марта повторила ще голосніше, майже гаркнула. «Чуєш, Луко, я йду пісяти!» Всі повернули голову до мене, і я відчув, як червонію весь, як червоніють навіть мізинці в мене на ногах. Публіка сміялася, реготав товстий лисий дядько, тримаючись за живіт, верещали від сміху дівчата, душилися огидними звуками хлопці, бармени-офіціанти. Хихотіли вокаліст, саксофоніст і саксофон. Не знаю, що сталося б зі мною, якби я не помітив раптом десь у кутку біля дзеркала постать, яка переслідувала мене цілий вечір. Я пильно вдивився туди, нехтуючи пальці, які вказували просто на мене, регіт і репліки. Чоловік у помаранчевому штруксовому костюмі то з'являвся, то зникав, прихований парами, які танцювали чи просто так товклися тут і там. Усвідомивши раптом, що Марти вже немає досить таки довго, я зірвався на рівні ноги. Чоловік у костюмі зарухався теж. Я втратив його з поля зору, тоді встиг помітити блиск скелець його окулярів уже біля самого туалету. Перекинувши пляшку і штовхнувши в плече лисого товстуна, незважаючи на обурені крики, які супроводжували мене з усіх боків, я кинувся до туалету. Там на перешкоді мені виріс чималий дядько, який запропонував заплатити 50 копійок за користування пісуаром. Я кинув йому в тарілочку решту грошей, які залишилися. Дядько лише присвиснув. Відступив убік і швидко сховав папірці до кишені. Він був тепер на моєму боці і навіть не пискнув через те, що я різко потягнув на себе двері жіночого туалету. Там, на великій дерев'яній скрині, сиділа Марта і щось розповідала. Навколо неї зібралося декілька уважних слухачок. Я підійшов до них в притул, і одна з дівчат, поглянувши на мене, трохи відсунула, щоб дати мені краще місце для слухання. Можу розповісти на цю тему ще одну історію. Певний чоловік любив моститися в ліжку, як квочка, провадила Марта. Його бідолашна дружина, за селу селену років, так і не змогла побороти цієї звички, їй не залишалося нічого іншого, як змиритися зі своєю гіркою долею. Тож довгими вечорами вона впродовж декількох годин витримувала чоловікові борсання, перекручування, шарудіння поряд із собою, аж доки знеможена не засинала. А коли вона запитувала, ну чого ти, не Боже, так мостився, як квочка на яйцях, чоловік відповідав, як правило, «Скоро побачиш, кохана, потерпи ще трохи». І ось коли вона почала вже подумувати про розлучення, одного ранку в ліжку між собою і чоловіком знайшла маленького, щойно народженого хлопчика. «Що це?» злякано запитала жінка. Чоловік, вимучений і блідий, витер сльозу, яка скочувалася йому по щоці, і відповів, «Я висидів тобі сина зі свого правого яєчка». «Ходімо вже, Марто», – сказав я. Вона стрепенулася, тільки тепер мене помітивши. Сміхнулася мені і кивнула, ставши на ноги. Ну, «Ну, ще одну історійку, ну, ну, будь ласочка!» – заскиглила дівчина, яка уступила мені місце. Марта неупевнено подивилася на мене і сказала, «Ну, добре, ще одну, коротесеньку». Було собі двоє мишенят. Якось вони знайшли велетенську голівку сиру, прогризли в ній тунелі і всередині влаштували собі зручненьку нірку.